בעזרת השם יתברך, ספר העצות המבוארות, תפילה, המשך, אות נ"ח. עיקר שלמות התפילה הוא רק כשמגיע לתכלית אמיתית לעשות אחד מכל התפילה. כי כאשר האדם עומד להתפלל הוא מתחיל לומר את התיבה הראשונה. למשל כשמתחיל בברוך, אזי תכף. כאשר האות הראשונה מתיבת ברוך יוצאת מפיו, היינו אות ב', אזי מבקשת האות מן האדם שלא יפרוש ממנה. והאות אינה נותנת לו להמשיך בתפילתו, אלא חובקת ומלפפת אותו ומבקשת שלא יעזבנה. ובפרט כשגומרת תיבה שלמה מחבקת התיבה את המתפלל ומבקשת אותו שיחזיקנה ולא יעזבנה, כדי להמשיך בתיבות אחרות. כי כאשר האדם עומד להתפלל ומוציא מפיו דיבורי תפילה, דומה הוא לאדם שנכנס לכרם ומלקט אחת לאחת פרחים נעים ושושנים וכשמלקט כמה פרחים ושושנים עושה מהם אגודה ואחר כך מלקט עוד פרחים ושושנים רבים ועושה עוד אגודה וקושר את האגודות ביחד וכן הוא מלקט עוד ועוד אגודות מפרחים ושושנים יפים מאוד כן הוא מי שמתפלל באמת כראוי שמלקט כמה אותיות עד שנעשה מהם תיבה אחת וכן מתלקטים כמה תיבות עד שנעשים מהם ברכה שלמה. וכך על ידי תפילתו מתלקטים כמה ברכות ותפילות. ואי אפשר להביע את היופי מן הליקוטים והקיבוצים שהאדם מלקט ומקבץ מתיבות התפילה. והדיבור יוצא מן הנפש ונשמע על האוזניים, והוא מבקש מן הנפש שלא תיפרד מעליו. ותכף כשאדם מוציא מפיו את התיבה הראשונה תופסת אותו האות ומחזיקה בו, ואינה נותנת לו להמשיך. מכל שכן כאשר גומרת תיבה שלמה, שתיבה זו אוחדת בו ומבקשת ממנו לא להתרחק ממנה. ואומרת לו, איך אתה יכול להיפרד ממני? הרי רואה אתה את יקר יופיי, זיווי ותפארתי. כי הלא אני היא תיבת ברוך. שמע נא באוזניך את שפיך מוציא, ואיך אתה יכול להיפרד ממני? הגם שנכון הוא שאתה צריך להמשיך כדי לקט עוד ברכות ותפילות יקרות וחמודות אף על פי כן, איך אתה יכול להיפרד ממני ולשכחני? על כל פנים תראה שבכל מקום שתלך, היינו, לענייני תפילות וברכות, אל תשכחני ואל תעזבני. על כן, עיקר שלמות התפילה הוא שיעשה אחד מכל התפילה. וכשעומד בתיבה האחרונה של התפילה עדיין יעמוד גם בתיבה הראשונה. היינו שיתפלל בתעוררות ובחיות ויקשיב היטב לתיבות התפילה, עד שירגיש את החיות מתחילת התפילה בעת שעומד כבר בסוף התפילה. ועל ידי זה לא ייפרד ולא יתרחק אף פעם מן האות הראשונה של התפילה אפילו בסוף התפילה. ואז התפילה היא בשלמות. אבל אי לא אפשר לזכות לתפילה בשלמות. היינו לעשות אחד מכל התפילה, כמבואה לאל. רק על ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת, שהוא בעל השדה העליון והוא יכול להביא כל אדם המקורב אליו באמת אל התכלית האמיתית. ועל ידי התקרבות אמיתית לצדיק האמת אפשר לעשות אחד מכל התפילה, שזה כאמור עיקר שלמות התפילה כמבואר למעלה. נ"ט על ידי שמתפלל באמת רק למען השם ידברך, ואין הוא מתכוון לשום פנייה בגלל שהתכבד על אנשים או בשל ממון. הלדה זה זוכה להמשיך עלמא דעאת בעולם הזה. היינו שזוכה להשיג בזה העולם את האמת שתתגלה כאשר משיח יבוא. והלדה זה תהיה מפלה לרשעים. היינו, כשזוכה להרגיש את האמת כראוי כמבואר למעלה, מרגיש כי הצלחת הרשעים זוהי בעצמם מפלתם. כי הצלחתם מרחיקתם מהשם מטבח. וזה בוודאי המפלה הגדולה ביותר ברוחניות, ובהצלחתם הגשמית ודאי ינחלו מפלה גדולה, כמבואה בכל ספרי אמת. ואז מתגלה גדולת הצדיקים והקשרים האמיתיים, כפי שיהיה לעתיד לבוא, כשמשיח יבוא. ועל ידי זה נשלם הדיבור דקדושה. היינו, כשזוכה להרגיש את האמת בשלמות כנ"ל, זוכה לעסוק עם הדיבור רק בעניינים קדושים, היינו בתורה ותפילה. ועל ידי זה זוכה להוציא מן הכוח אל הפועל, היינו לגמור בפועל את כל העובדות וקדושה שחפץ לעשותם. ס. האדם הנצרך לבריות בגלל פרנסה, אין תפילתו שלמה. ע. האדם שאינו מאמין בהשגחה פרטית כראוי, ואין הוא הבוטח באמת בהשם מטבח. ואין הוא מאמין באמת שהשם מטבח לא יעזבהו וישלח לו את פרנסתו וכל הצטרכויותיו שצריך בכל עת. ומחמת זאת מצפה תמיד לטובת אחרים, הן לפרנסתו, הן לעניינים נחוצים אחרים. אדם זה מכונה נצרך לבריות. בזה צריך לדעת שבקלקול הגדול שנצרך לבריות, עלולים להילחד גם סוחרים ובעלי מלאכות. אם הם מחוסרי אמונה או ביטחון כראוי. ואפילו האדם שאינו נצרך לבריות בגלל פרנסה, מחמת שיש לו פרנסה ברווח ממסחר וממלאכה, רק שהוא מתהווה לכבוד בחשיבות, היינו, הוא חפץ למצוא חן וחשיבות בעיני אנשים, וחפץ שהם יעללו הן ברוחניות על צדקותו, הן בגשמיות, שמשתדל בהנהגותיו ומידותיו רק באופן שימצא חן בעיני אנשים שישבחו. אדם זה בוודאי נצרך לבריות הוא, כי זקוק הוא לאנשים שיחשיבו ויכבדו. ומחמת זה יכול ליפול לשקר גדול בעת התפילה. היינו שעושה תנועות של שקר בגלל שאנשים מביטים בו, והוא חפץ לקבל מהם טובות בפרנסה או כבוד וכיוצא באלה. ואפילו מי שהוא קצת איש כשר ואינו צבוע. היינו אדם חוזב. אף על פי כן, בגלל שהוא נצרך לבריות בשל דבר אחד, קשה מאוד שתפילתו תהיה באמת גמורה כי מצויים אנשים כשרים המתביישים להתפלל בשקר גמור ממש והם חפצים להתפלל באמת רק מצויות כל מיני אמת ומחמת זה אפשר לעשות שקר גדול ונדמה שהם מתו וכן אפשר לחזב בתפילה, בתנועה או מחיית כף כדי שאנשים שצריך מהם טובת הנאה בפרנסה או בשל כבוד וכולי ונדמה לו כי עשה את התנועה היא באמת, היינו שנדמה לו שחייב לעשות את התנועה היא, או מחיית הכף באמצע התפילה. הוא את השקר בכיסוי של אמת. אבל השם יתברך יודע שזה אינו אמת, כי האמת היא רק אחת. היינו שיחשוב רק על השם יתברך בכל דבר בלי שום פנייה. על כן, משנצרך לבריות בשל דבר כלשהו, קשה מאוד שיתפלל ברבים באמת. כי על המתפלל ברבים נופלים הרבה פניות ושקרים, שעושה בעת תפילתו תנועות רבות של שקר, ונדמה לו כי באמת עושה אותם. כנ"ל. על כן צריך האדם להיזהר בפרט בעת התפילה, ובכלל בעת עבודתו. שעל כל פנים באותה שעה לא יהיה נצרך לבריות, רק יתחזק בתקווה על השם יתברך לבד, יבטח רק בו, ויאמין שהשם יתברך בוודאי לא יעזבהו. אין בעניין פרנסה, אין בכל דבר שצריך בנחיסות. ולא לחשוב בעת התפילה על שום טובה משום אדם. אז יוכל להתפלל באמת להשם יתברך לבדו אפילו בין אלף אנשים. כי כשאין הוא נצרך לבריות, הן בשל פרנסה, הן בשל כבוד וכיוצא, רק מאמין בהשגחה פרטית, ובוטח באמת רק בו יתברך, אז יוכל להתפלל באמת כראוי בשלמות אפילו בין כמה אנשים. צריך להתפלל בכל לבבו, עד שירגיש את התפילה בכל עצמותיו, כמובאר בפסוק כל עצמותי תאמרנה וכו', האם שצריך להתפלל בהתעוררות כזו ולהקשיב היטב לפירוש המילות, עד שירגיש חיות התפילה בעצמותיו, כי באמת מצויה בתפילה חיות גדולה, אך אי אפשר לחוש בזה, אלא כשמקשיב היטב לתיבות התפילה בכל לבבו ומוחו. אבל כשמתפלל בלי לב, היינו, שמוציא מפיו את התיבות, אבל אינו מרגיש בלבו מה שפיו מדבר, אזי אי, אינו מרגיש שום חיות בתפילתו. ותפילה זו אין בה חשיבות אצל המתפלל. ומזה נובע שמתרחק ומפסיק חלילה לגמרי להתפלל. וכן כל מצווה אשר אותה בלי חיות ובלי אהבה וחשק, זה המצווה בתל לחץ ושלום, ומתרחק לגמרי מן המצוות והמעשים טובים שעושה בלי חיות ובלי אהבה. ועל תפילה בלא לב וכוונה, גורם חלילה שמסתלק את החוכמה מן הזקנים ומן החכמים. ס"ב על ידי צדיקי אמת נמשך מים קרים להחיות נפשות עייפות. היינו האנשים העייפים, בעלי חיות מועטת. מחמת רוב טרדותיהם ובלבולים ויגיעתם ורדיפתם אחר פרנסה וענייני גוף אחרים. שזה באה מחמת התרחקותם מאמונת השגחה ויראת השם. אבל על ידי התקרבות אמיתית לצדיקי אמת נכנסת באדם דעת וחוכמה אמיתית ואלו מחיים אותו כמו מים קרים המחיים אדם עייף וצמא ואז זוכה להתפלל בכל לבבו היינו בחשק עצום ובתעוררות גדולה עד שאפילו עצמותיו שומעות את תיבות התפילה, הוא מרגיש חיות בתפילתו, עד שמתעורר להתפלל בכל כוחו ומוחו. וזה עיקר שלמות התפילה. ס"ג. על ידי תפילה בכוונה, שמקשר בקשר אמיץ וחזק את מחשבתו למילות התפילה. היינו, על ידי שמתפלל תפילת חיוב, או עוסק בשאר תפילות בכל לבבו, ומקשיב לתיבות התפילה בכל מוחו ובכל מחשבתו, על ידי זה זוכה להשיג נסתרות ופנימיות התורה. היינו שזוכה להבין פירושים וברורים אמיתיים בתורה שאינם מפורשים ממש, רק מרומזים בבירורי התורה. ועל ידי תפילה בכוונה, כנ"ל, ממשיך השפעות וברכות לעולם, והקדוש ברוך הוא מתעוור לתפילות כאלו. ס"ד על ידי דיבורי תורה ותפילה באמת, מעלה את כל הניצוצות הנפולות, ומתקנים ומתחדשים כל העולמות הנפולים. היינו, שעל ידי דיבורי תורה ותפילה באמת ובשלמות כראוי, נעשים תיקונים רבים בכל העולמות. והאדם העוסק באמת בדיבורי תורה ותפילה, נחשב כאילו נבראו על ידו שמיים וארץ מחדש, כי מכניסו כוח וחיות בכל העולמות. על כן צריך להיזהר לדבר רק דיבורי קדושה של תורה ותפילה, או דיבורי אמונה בענייני יראת השם. וצריך להיזהר מאוד מלדבר דברים בטלים, ובפרט לשון הרע, רכילות, ליצנות. ועל ידי זהירותו לדבר רק דיבורי קדושה כנ"ל, זוכה להעלות את הניצוצות ולתקן את כל העולמות, כמובא בתחילת הסעיף, וגורם התקרבות ביאת משיח וגאולה שלמה. ס"ה, על ידי מסירת נפש על קידוש השם, היינו, כשצריך לקיים מצווה ומעשה טוב, שעל ידי זה יתגדל ויתקדש שמו יתבח בעולם, רק עומדים לפניו מניות קשות, שבגללן אינו יכול לקיים את המצווה או הדבר הטוב שצריך לעשות, ואינו יכול לבטל את המניות רק במסירות נפש. ואזי מפקיר ומוסר רצונו בנפשו, ואינו מתחשב במניות. ומקיים בשלמות את המצווה או את המעשה הטוב שעל ידם מתגדל ומתקדש שמו יתברך בעולם, זוכה על ידי זה לשלום ברוחניות ובגשמיות. ועל ידי זה זוכה לדבר דיבורי קדושה של תורה, תפילה וכיוצא, וזוכה להכניס כל מוחו, חוכמתו ודעתו בדיבורי הקדושה שעוסק בהם. וזוכה לקשור מחשבתו לדיבורים אלו עד ששומע ומבין היטב מוצא פיו. כי אפילו דיבורי קדושה, אם מוציאים אותה מן הפה ואין מקשיבים קרוי למשמעותם, עד שירגיש בלב את התיבות, הרי זו עבודה פחותה מאוד, כמבואר בכל ספרי האמת, ובפרט בפסוק בישעיה, בשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני. אבל על ידי מסירות נפש על קידוש שמו, כמבואר למעלה, זוכה להקשיב היטב לכל דיבור שמדבר לשם מטבח. הן בתורה הן בתפילה. וזה עיקר קדושת הדיבור, ויש להשם יתברך תענוג גדול מדיבורים אלו. ולכל זה זוכים על ידי מסירות נפש של קידוש השם, כמבואר למעלה בסעיף זה. ס"ו המידה של קידוש השם, כמבואר בסעיף ס"ה, היא עצה טובה לתפילה בכוונה. היינו להקשיב כראוי לתבות התפילה. כי כשאדם רואה שקשה לו לכוון את דעתו לתפילה, היינו, שאינו יכול להקשיב כראוי לתבות התפילה, מחמת רוב מחשבות זרות המבלבלות דעתו, על כן יזכיר עצמו שבוודאי יהיה מרוצה אפילו להרג על קידוש השם, כמו שרואים בחוש פעמים רבות. ועל ידי מסירת נפש על קידוש השם, זוכה לקשור היטב את המחשבה אל הדיבור. היינו שזוכה להינצל ממחשבות זרות ולהקשיב כראוי לתיבות התפילה. וזה עיקר שלמות התפילה. כי עיקר שלמות התפילה הוא להתפלל במסירת נפש. ס"ז כל אחד מישראל יכול למשול בתפילתו ולפעול אצל השם יתברך מה שרוצה. היינו כשיהודי נמצא בצרה חס ושלום, יכול בתפילתו לבטל את הצרה ולפעול לישועה מן הצרה אצל השם נדבך. הן מעניות, הן מחולת, הן מייסורים אחרים חס ושלום, יכול בוודאי לפעול בתפילה ישועה בשלמות. רק עיקר המניעה, מה שאין תפילתו נשמעת, היא הגדלות, הפניות והמחשבות הזרות. כי יש אנשים שיש להם גדלות מחמת ייחוס, שהם מתגאים בזה שאבותיהם צדיקים גדולים. וחלק מהם יש להם גדלות כי יתייגעו בעבודת השם, ומחמת גאוותם אינם יכולים לפעול בתפילתם את הנצרך להם. על כן צריך להתחזק, לשבור את המידה הרעה של גאות וגדלות, ולשכוח אין זה שהוא מיוחס ואין שהתייגע בעבודת השם, אלא ידמה בעיניו כאילו נולד היום ועדיין לא עסק בעבודת השם, וכן יחשוב כאילו הוא יחיד בעולם ואין לו שום ייחוס. וכך צריך לשבור כל מיני מחשבות זרות בעת התפילה ואז יוכל למשול בתפילתו ולבטל כל מיני צרות ולפעול אצל השם ידבח ישועה בכל הפרטים ואז מתמלא רצונו של השם ידבח כי יש לו ידבח תענוג רב מתפילה שמתפללים בלי גאות ובלי מחשבות זרות ובלי שקר ועל ידי זה ממשיך כל מיני השפעות טובות בעולם שמחת. כאשר מתגברים חס ושלום דינים על האדם, היינו כשבאים עליו חליל הצהרות ואיסורים, ובפרט מחלות חס ושלום, שזה נובע מהתגברות הדינים רחמנא ליצלן, אזי כאשר מתפלל על ביטול הדינים והצהרות של אדם, לא יזכיר את שמו של בעל האיסורים, בכדי שהדינים והאיסורים לא יתגברו חס ושלום ביותר. וידוע אצל אנשי שלומנו, שדבר זה אמור רק כאשר המתפלל הוא בעל הייסורים בעצמו. סט יש אצל כל אדם תפילות רעות, היינו, כמבואה בדברי חז"ל, שגנב כשהולך לגנוב מתפלל השם יתברך שיצליח דרכו. ובוודאי תפילה זו היא תפילה רעה היא, כי השם יתברך שונא תפילות כאלה. וכן כל אדם, כשמתפלל השם נדבך על טובה או הרחבה שהן מותרות לגמרי, היינו שאינו לא צריך לזה באמת רק מחמת תאוות היצר הרע, ולכן הוא חפץ בדבר זה עליו ומבקש, זה מכונת תפילה רעה. ותפילות כאלו מבלבלות את האדם, כשמתפלל השם נדבך תפילות אמיתיות, היינו תפילות שיש לו לא נדבך נחת רוח מהן. התיקון והעצה להינצל מתפילות רעות, היא הכנסת אורחים לתלמידי חכמים אמיתיים. עיין ליקוטי עצות ערך הכנסת אורחים סעיף ב', שם מבואר קצת באריכות עניין זה. עין על ידי מחילת כפיים בשעת התפילה, וכמה תתעוררות הלב, בלי שום שקר, על ידי זה אפשר לדבר אל השם מטבח שבחים ותארים כראוי. ועל ידי זה נכללת התפילה בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה. ע"א. על ידי תפילה באמת ובשלמות כראוי יכול לשנות הטבע. היינו, שכאשר באים חלילה על אדם ייסורים כאלו, שעל פי דרך הטבע אינו יכול להיוושע מיסורים אלו חס ושלום, אזי מתחזק בתפילה על השם מטבח כראוי בשלמות ובאמת. בוודאי יעזרהו השם יתברך בישועה מכל צרותיו שלא על פי דרך הטבע. גם, על ידי תפילה באמת כראוי אפשר להכניע כופרים ואפיקורסים. הענבט כאשר אומרים בתפילה את התיבות וצבא השמיים לך משתחווים, ראוי לבקש מהשם יתברך על כל דבר נחוץ. כי בשעה זו באים כל צבא המרום להשתחוות לשם יתברך ולומר לפניו שירות ותשבחות. על כן טוב מאוד לבקש מהשם יתברך שיצווה את צבא השמיים שימשיכו בעבורו כל הנחוץ לו. היינו, אם זקוק לרפואה יבקש ממנו שיזהיריהם להמשיך לרפואה על ידי הלחם והמים. כמובן בליקוטי מורן חלק שני, סימן א' בתורת תיקום ממשלה. וכן אם צריך בנחיצות טובה אחרת, יבקש מהשם יתברך שיזהיר את צבא השמיים שימשיכו לו את הטובה ואת הישועה שזקוק להם. וצריך לדעת היטב ולזכור שכל צבאות השמיים, היינו כל דרך הטבע, אין לו מעצמו שום כוח ושום ממשלה כלל. כי הטבע אינו יכול לעזור ואינו יכול להזיק. רק אם השם נדבך גוזר על דרך הטבע לעשות טובה או חלילה רעה, אזי יכול. כי הטבע הוא ביד השם כמו קולמוס ביד הסופר. כפי שהסופר מנענע בקולמוסו, כך הוא כותב. וכמו כן, כפי שהשם יתברך גוזר על דרך הטבע, כך חייב הוא לעשות. כך מבואר בכל ספרי האמת, ובפרט בספרי האדמו"ר מוהר"ן על כן צריך כל אדם לדעת שצריך לבקש על כל דבר רק מהשם יתברך שהוא יעזרהו. כי דרך הטבע מצד עצמו, אין הוא יכול לעזור, רק כפי מה שפועל האדם בתפילתו מהשם יתברך, כן ונושה כנ"ל. בשעה שאומר בתפילה, הללו את השם מן השמיים וכו', צריך להתעורר מאוד, להתפלל בחיות ובהתלהבות גדולה. כי כאשר קורא בתפילתו לכל המלאכים, השרפים, אופנים וחיות הקודש ולכל העולמות, שיודו ויהללו להשם יתברך, בוודאי וכל שכן שהאדם הקורא להם צריך להלל ולשבח לשמו יתברך בשירות ותשבחות, בהתעוררות גדולה ואהבה ויראה כראוי. ע"ד. כמו שמצויה התעוררות לחברו, היינו שהאדם שומע את תפילת חברו, כשהוא אומר תחינות ובקשות להשם נדבך, בהתעוררות ובהתלהבות וביישוב הדת גם כן לומר תפילות ובקשות בהתעוררות ראויה, כך מצויה גם התעוררות מעצמו. היינו שזוכה להתפלל או לומר תפילות אחרות ובקשות להשם נדבך, בהתעוררות מתעורר מאוד גם מזה, כך מבואר בליקוטי מוהרן העין שם. עי.א. אפילו כשהאדם אינו יכול לדבר מאומה אל השם מטבח, ונדמה לו שאינו יכול לפתוח פיו להתפלל או להתבודד, מחמת גשמיותו המרובה, משהו מגושה מאוד על ידי תאוותיו ומידותיו הרעות, או מחמת הצרות והאיסורים מחמנה לצלן העוררים עליו, ברוחניות ובגשמיות. אשר בגללה מרוחק הוא חלילה מאוד מהשם יתברך ומחמת זה אין יכול לפתוח פיו לספר לשם יתברך כל תהפוכותיו וקורותיו. אף על פי כן צריך לדעת שדי כעז, צריך הוא להתחזק ולהכריח עצמו לצעוק אל השם יתברך מתוך המצר והדוחק כי עיקר ההתעוררות היא די כעז כאשר אדם נמצא חלילה במצר גדול שהתגבר והתעורר לצעוק אל השם ידבח ועל ידי זעקותיו מן המצר מושיעו השם ואחר כך בא על פי רוב להרחבה גדולה מאוד ואז יכול להתפלל השם ידבח ולספר לו כל הנחוץ לו עד שאפשר להגיע לרוח הקודש וכל זה על ידי התעוררות לשם ידבח מתוך המצר והמרירות שאז הוא מתקרב באמת אליו ידבח הרנבב. על פי רוב, מה שאי אפשר להתפלל בחש ובחיות כראוי, הוא מחמת שנופל בדעתו, כי מרגיש שהוא שקוע במעשים רעים ומידות רעות, ורחוק מאוד מהשם נדבך. על כן צריך להחיות עצמו לפני התפילה, על ידי שיחפש וימצא בעצמו איזה נקודות טובות, כי איכשהו בוודאי בימי חייו עשה כמה מצוות ומעשים טובים. באגם שהמצוות והמעשים טובים שעשה מעורבים בהרבה פניות ופסולת, אף על פי כן מצויים בהם גם הרבה נקודות טובות שיחייב וישמח עצמו בהם, ועל ידי זה יוכל להתפלל כראוי. ע"ז החזן <חזן> המתפלל לפני העמוד צריך שיהיה בבחינה שיוכל ללקט את כל הנקודות הטובות המצויות בכל אדם מן המתפללים עמו, עד שכל הנקודות הטובות יוכללו בו. והוא צריך להתפלל עם כל הטוב של כל המתפללים שעמו. היינו, שיהיה בו יכולת לקבל את הכוח והקדושה של כל הנקודות הטובות המצויות אצל המתפללים עמו, ובכוח ובקדושה אלו להתפלל באמת. ע"ח עכשיו התפילה נמצאת בגלות. היינו, שבזמננו כמעט אינו שכיח שאדם ירגיש את חשיבות התפילה ויאמין בכוחה. כי באמת מצוי בתפילה כוח גדול מאוד. היינו, ותפילה באמת כראוי היא יכול להציל עצמו מכל מיני איסורים וסכנות. רק מחמת שאין מאמין בכוח התפילה באמת ובתמימות כראוי, מחמת זה אינו משתמש בתפילה ובאמונה, ונדמה לו שהכל לפי הטבע, ונופל חלילה לכפירות ואפיקורסות. ודרך התפילה והאמונה נחלשים מאוד. וכן מבואר בלקוטי מרן חלק שני, בתורה בראשית לעיני כל ישראל, שכאשר מעורי אש מתחזקים, היינו, הכפירות והסברות הטבעיות, על ידי זה נחלשים מעורי אור, היינו, האמונה האמיתית וכוח התפילה. ומזה יוצא שאנשים רבים מתרחקים כל כך מאמונה ומתפילה, עד שמבטלים לגמרי תפילה ומתרחקים אמנה לציין לגמרי מאמונה אמיתית. ואפילו האנשים שאינם מבטלים תפילה לגמרי, ואפילו מתפללים כל יום, אבל מחמת חסרון אמונה אינם מרגישים שום חיות ושום חשיבות בתפילה. וכשעומדים הם להתפלל, אזי חובת התפילה עליהם עול ומשא, וחפצים להיפטר מהר מן התפילה. מחמת שאינם מרגישים בה וחיות, ועל ידי יראה שלמה, היינו, על ידי יראת שמיים אמיתית, שרק פחד השם נגדו ולא זולתו, שליראה כזאת אי אפשר להגיע רק על ידי תיקון שלושת המידות הרעות, כמבואר בערך עירה סעיף כ', על ידי זה פודה את התפילה מן הגלות ואז התפילה בשלמות. היינו, אז יש לתפילה חשיבות גדולה בעיני המתפלל, ומרגיש טעם מחיות גדולה בתפילתו ובתפילות ובקשות אחרות. וכשזוכה לתפילה בשלמות כנ"ל, אינו צריך שום רופא לרפואתו. כי על ידי תפילה ואמונה קראו יתרפא על ידי כל מאכל ומשקה שבאים לקרבו. כמובהר בתורה, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת נמיך, והסירותי מחלה מקרבך. היינו, כאשר תתחזקו בתפילה ובאמונה באמת בשלמות, אזי ייתן השם יתברך ברכה במאכלים ובמשקאות. ועל ידי זה יתרפאו מכל מיני חולי ורפיון. וכשזוכה לתפילה בשלמות כמבואר למעלה, הרי זה בחינת התנוצצות משיח. כמבואר בליקודי מורן חלק שני בתורה תיקום ממשלה. היינו שזה הדעת שיתגלה כשמשיח יבוא. כי משיח צדקנו יכניס דעת אמיתית בעולם. וכל האנשים ירגישו את חשיבות התפילה וידעו. שכל דבר שאדם צריך לו, אינו יכול להשיגו רק על ידי תפילה ותחנונים לה' ידבח. גם ידעו בשלמות שדרך הטבע אין בו ממש מעצמו. רק כל דבר נעשה רק בציוויי ידבח. ואמונה ודעת כאלו נקראים התנוצצות משיח. בכל צבא השמיים, הכוכבים והמזלות וכל הסרים העליונים, נכנעים לאדם שזוכה לתפילה באמונה שלמה. היינו, שהאדם שזוכה לתפילה באמונה שלמה, נושל ברשות הקדוש ברוך הוא על כל צבא השמיים. היינו, על כל דרך הטבע. כי כל כוחות הטבע מקבלים ממנו את חיותם. כמבואר הכל בתורה תיקום ממשלה הנ"ל. ואז הוא נושא חן בעיני הכל. ועל ידי זה יכול לקשר עצמו בשורשי נשמות ישראל. היינו המפורסמים ומנהיגי הדור האמיתיים. שהם ממונים על כל נשמות ישראל, ומחמת זה מכונים שורשי נשמות ישראל. והעזות של המנהיגים המפורסמים של שקר, שכל ממשלתם היא רק על ידי עזות, נופלת ומתבטלת מפני האדם שזוכה לתפילה ואמונה בשלמות. גם זוכה למשול על המלאכים, וממשלתו מתקיימת, שזה תכלית כל איש מישראל, וכל יהודי נברא כדי למשול על המלאכים. כך מבואר הכל בתורה תקעו הנ"ל. ע"ט <עינטט> שלושה דברים מפסידים עבודת התפילה, היינו שלוש מידות רעות, שאם אדם לקוד בהן אינו יכול להתפלל כראוי, ואינו יכול לעסוק בשום עבודת התפילה, כי הרע מהמידות הרעות הנ"ל, מונע ומעכב בעדו. הראשון, צריך להיזהר לא לעבור על אל תהי בז לכל אדם. היינו שלא לבזות שום אדם. מלבד אדם המבזה חלילה את השם מטבח, או שמבזה את עור צדיק האמת, כמבואר בליקוטי הלכות הלכות ברכת הפירות הלכה חטא. ואם אינו נזהר בזה, נפגמת ונפסדת התפילה. היינו שעל ידי זה אין הוא יכול להתפלל ולעסוק כראוי בשום עבודת תפילה. הדבר השני הוא קלקול האמונה. היינו, האמונה אינה בשלמות. שאינו מאמין חלילה בהשגחה פרטית, שהכל לטובה, והן טובות, הן איסורים, הן נמקיים על פי השגחה פרטית מהשם ידבח, ולא על פי טבע כלל. ואינו מאמין שרק השם ידברך יכול לעזור מצרות ואיסורים, ולא השתדלות וסיבות טבעיות. כי מי שמאמין שהשתדלות וסיבות טבעיות יכולות לעזור, זה נקרא קלקול האמונה ובחינת עבודה זרה. ומחמת זה נפסדת ונפגמת אצלו עבודת התפילה. היינו, שאין לו רצון וחשק להתפלל או לשום עבודת התפילה, עד שזוכה לאמונה בשלמות כראוי. השלישי הוא פגם הברית. היינו, קלקול המוח על ידי ערעורים רעים, ובפרט ערעורי ניאוף, אחמנא ליצלן. כעיקר תיקון הברית הוא רק על ידי שמירת המחשבה מערעורים רעים בכלל, ובפרט מערעורי ניאוף. כך מבואר בכל ספרי האדמו"ר ז"ל. אבל מי שאינו נזהר לשמור מוחו מערעורים רעים וממחשבות רעות, זה פגם הברית. ועל ידי זה אינו יכול להתפלל כראוי, ואינו יכול לעסוק בשום עבודת תפילה. וכשזוכה וניצול משלוש דברים אלו הנ"ל, אזי הוא זוכה לתפילה בשלמות, ואינו זקוק לרופא, לרפואה. רק זוכה להתרפא מכל מיני חוליים על ידי כל מאכל ומשקה שבאים לקרבו כמבואר בסעיף ע"ח וזוכה לכל התיקונים המבוארים בסעיף ע"ח הנ"ל. פ. <פי>. לפעמים עדיין נעלמת, רחמנא ליצלן, המחלה מהאדם. היינו, שאיבריו הפנימיים חולים חלילה, ואיש אינו יודע על כך. ואפילו שום רופא אינו יודע מה זה, כי החולי אינו מתגלה ושוכן חלילה בפנים. ואפילו החולה עצמו אינו מרגיש זאת כשהחולי עדיין מתחילתו. ואחר כך כשגדל ומתפשט חלילה וכבר ניכר רחמנא ליצלן בגוף, אז כבר קשה לרפאותו, כי כבר התפשט על פני הגוף. אבל כשזוכה לתפילה ולאמונה בשלמות כראוי, יכול להירפא על ידי אכילה ושתייה מכל מיני חולי, אפילו כשהחולי מחוסה עדיין מן האדם. ועל ידי תפילה ואמונה בשלמות, יכול לזכות לרפואה על ידי מאכל ומשקה, שלא יבוא לעולם לחולי. השם יתברך ישמרנו תמיד ברחמיו מכל מיני חוליים ומכל מיני איסורים. פא עיקר שלימות התפילה על ידי אמת ולתפילה באמת זוכה על ידי הלל והודעה על השם ידבח. היינו, על ידי שאדם מכיר ומרגיש את חסדי השם ידבח וטובותיו עמו תמיד ומהללו ומודה לו תמיד ועל ידי לימוד הלכות, שהם עיקר שעשועי הבא. היינו, על ידי לימוד הלכות ולימודים המעוררים את האדם ליראת השם ולהכיר את החסדים והטובות שהשם ידבח עושה עמו שעל ידי זה מתעורר להודות ולהלל לו תמיד, שזה עיקר שעשועי עולם הבא, כמבואה בליקוטי מוהר"ן חלק שני, בתורה ימי חנוכה בתחילתה, על ידי זה זוכה לתפילה באמת ובשלמות כראוי. פ"ב על ידי תפילה שישראל מתפללים לה' מטבח באמת ובשלמות כראוי, על ידי זה יש להם כוח ויכולת לבטל כל מיני גזרות רעות. ולפעול אצלו יתברח כל מיני ישועות וטובות. כי גזרות רעות באות מהתגברות הקטרוגים, מחמנה לצלן. ועל ידי תפילה באמת מבטלים כל מיני קטרוגים, וממילא מתבטלים כל מיני גזרות רעות. ואז נקרא שם קל הקדוש על ישראל, כך מבואר בליקוטי מוהר"ן תורה ימי חנוכה הנ"ל. פג. עיקר התפילה הם רחמים ותחנונים. היינו, כאשר מתפלל השם ידבח, הן שמתפלל את התפילות הקבועות, הן כשעוסק בתפילות אחרות כגון תהילים וכיוצא, צריך להתפלל במתינות, בהכנעה ובתחנונים לשם ידבח. וכדרך שמדבר לפני מלך וסר גדול, כשמבקש מהם טובה, שבוודאי ידבר אז במתינות, הכנעה ותחנונים, כך צריך לדבר לשם ידבח. הן כשמתפלל את התפילות הקבועות, הן כשעוסק בתפילות אחרות, כנ"ל. ולא כאותם אנשים החוטפים את התפילה במהירות, או בעת שעוסקים בתפילות אחרות, אומרים את התיבות מהר מאוד, ואינם מקשיבים לנמרי פיהם, ואינם יודעים מה שפיהם מדבר. רק צריך לדעת ולזכור בשעת התפילה, או כשעוסק בתפילות אחרות, כי מדבר אל השם מטבח. על כן צריך להתפלל במתינות, בהכנעה ובתחנונים, כמו שמדברים אל מלך או לסע גדול. וכמו שמבואר במסכת אבות, אל תעש תפילתך קבע אל הרחמים ותחנונים וכולי. גם צריך לדעת שעיקר רחמים תלוי בדעת, היינו, כשזוכה לדעת אמיתית, אזי מבינו מהי רחמנות אמיתית. כי אדם שאין בו דעת אמיתית יכול לעשות עוולה גדולה ביותר. או לעבור עבירה גדולה ביותר, ונדמה לו כי מחמת רחמנות חייב לעשות כן. למשל, כשאדם מחוסר פרנסה חס ושלום וכיוצא, והוא עושה עוולה, ובפרט אם עובר עבירה גמורה חס ושלום, בעניין פרנסתו בכדי למלות רצונו, ונדמה לו שחייב לעשות כן מחמת רחמנות עליו או על בני ביתו. או כשיהודי מגדל בניו כנגד דעת תורה חלילה, ונדמה לו שחייב לעשות כן מחמת רחמנותו על ילדיו, כדי שתהיה להם פרנסה בעתיד וכיוצא. צריך הוא לדעת כי זו רחמנות דה סטרא אחרא, כי מרחמנות כזו שהיא כנגד התורה, יוצאת אכזריות ורציחה חס ושלום. מרחמנות כזו נותנים יניקה, היינו כוח, לסטרא אחרא. כמובן בליקודי מורן חלק שני בתורה תיקון תוכחה. ועל ידי שנדמה לאדם בעשיית טובות שהן כנגד התורה, שזה רחמנות, שבאמת זה אכזריות ורציחה כמובן למעלה, על ידי זה נעשית אצלו הדעת קטנה ומועטת ומתגברת עליו תאוות ניא ופחמנא ליצלן. והתפילות שהוא מתפלל באותו זמן הן בחינת דין. היינו, שתפילותיו אינן לרצון לה' יתברך, שאין לה' יתברך שום נחת מתפילותיו. וצריך בעל כוח גדול, היינו, צדיק גדול ואמיתי, שיוכל להתפלל תפילה בחינת דין בשלמות כזו, שיוכל להוציא מן הסטרא אחרא את כל חיותה שינקה מקדושת ישראל, כמבואר בתורה תיקון תוכחה הנ"ל. ובזה מתקן צדיק האמת כל מה שהתקלקל על ידי רחמנות בסטרא אחרא. זה נעשים גרים ומתגדל כבוד השם מטבח. ועל ידי זה זוכים להתפשטות הנבואה. ועל ידי זה מתאר המדמה. כי כאשר המדמה מבולבל, נופל האדם לתאוות, לכפירות ולכל מיני פגמים. אבל כשהמדמה הוא זך ונקי, ניצול מתאוות ומכפירות ומכל מיני טעויות, וזוכה לאמונה בשלמות. היינו אמונת השגחה פרטית, שמאמין באמת שכל העניינים הגשמיים הם רק בהשגחה פרטית, ולא משום דרך הטבע. ועל ידי זה זוכה לשיר שיושר לעתיד. היינו שזוכה לשיר רק ניגונים שעל ידם מתעוררים לאשם מטבח, כמו שיהיה לעתיד. שאז יעסקו כל ישראל רק בניגונים שמתעוררים על ידם להתקרב לאשם מטבח. כך מבואר הכל בליקוטי ההלכות, הפירוש של המילים שיר שייתאר לעתיד, ברור המדמה ושלמות האמונה. פ"ד על ידי השכן שמתווסף לקיבוץ יהודי, היינו, כשמצוי קיבוץ של אנשים העוסקים בתפילה ובלימוד התורה באמת בלי שום שקר, וכפי שמלמדים צדיקי האמת לעסוק בתורה ובתפילה באמת כראוי, אזי כאשר לקיבוץ זה נוסף אדם לעסוק עמם בתורה ובתפילה באמת, על ידי זה מתגדל בית התפילה, היינו, כוח הקדושה של כלליות ישראל. ויש להשם מטבח תענוג רב מזה. ועל ידי זה מתעוררים רחמיו לסלוח לישראל על עוונותיהם ונמשכת להם רפואה. פ.ה. מבואר למעלה בערך תפילה סל"ד, שבשעת התפילה חודרים למוח כל מיני מחשבות זרות וכל מיני בלבולים. ועיקר העצה לברוח ולהנצל מן המחשבות הזרות ומן הבלבולים, היא בלבד שלא לפחוד ולא לשים לב לבלבולים. רק להכניס את כל המוח והלב בתיבות התפילה ולהקשיב היטב למוצא פיו ועל ידי זה ממילא ייבטלו הבלבולים מהמחשבות הזרות כמבואר בערך מחשבות וירורים סעיף ח. ואם בכל זאת אפילו שמשתמש בעצה המבוארת בסעיף זה מכל מקום המחשבות הזרות והבלבולים מתגברים עליו ומבלבלים אותו אף על פי כן צריך לזכור שהוא מחויב להתגבר ולקיים את ההיצע הנ"ל פעמים רבות ולא להתבונן כלל בבלבולים. רק לקשור היטב את המחשבה לתיבות התפילה, שעל ידי זה בוודאי אסור ממוחו כל הבלבולים וכל המחשבות הזרות. עיין מחשבות וערעורים, סעיף ח. פ"ו בשעת התפילה או כשעוסק בתפילות אחרות, צריך לדבוק בה מטבח. היינו שצריך לזכור רק את השם יתברך, ולא ירגיש ולא יזכור שום אדם. היינו שיחשוב שאין בעולם דבר זולת השם יתברך, ומלבד המתפלל אין שום נברא. בכדי שלא יתבטל מפני כלום, ולא יפחד משום דבר, ולא יכבה לשום אדם אלא לשם יתברך בלבד. כי כאשר ירגיש משהו מלבדו יתברך, בוודאי לא יוכל להתפלל ולעסוק בשום תפילה כראוי. לכן בשעת התפילה, או כשעוסק בתפילות אחרות, אסור לערער בשום דבר, רק להקשיב לתיבות התפילות שעוסק בהן. בסעיף נ"ה בערך תפילה מבואר, שבשעה שעוסק בתפילה, צריך גם לבטל עצמו, היינו שלא ירגיש גם את עצמו, רק את השם ידבח לבד, ויקשיב היטב לתיבות התפילה שעוסק בה. ולזכור שבמילים אלו מדבר על השם יתברך בעצמו ושאין דבר זולתו כמובן לאל. פ"ז עיקר התקרבות, התחברות ודבקות בהשם יתברך הוא רק על ידי תפילה באמת, כי תפילה היא השער שדרכו באים אל השם יתברך. היינו, על ידי תפילה אמיתית מתקרבים אליו יתברך, ועל ידי תפילת אמת ואמונה שלמה מכירים את השם יתברך. על פי רוב, כאשר אדם עוסק בתורה ובתפילה, באים למוחו מחשבות של גדלות. היינו, מתהווהו להתגאות בתפילתו. וזה בחינת גלות השכינה. ועל ידי שמתפלל בכוח, היינו, על ידי שמתחזק להתפלל באמת כראוי בלי שום שקר. ומתחזק שלא להיבטל מפני שום מניעה שרוצה למנוע אותו מתפילתו. כי לעסוק בתפילה באמת כראוי ולא להתבטל מפני מניות צריך להתחזק בכוח רב וכשמתחזקים כראוי זוכים על ידי זה להתגבר על, הפ... על הפניות והמחשבות של גדלות ולהכניעם ולבטלם ועל ידי זה מוציאים את השכינה מן הגלות ומתקנים אותה וגורמים לייחוד קודשא בריך היינו שעל ידי ההתחזקות לעסוק בתפילה באמת כראוי ולא להתבטל מפני שום מניות מתקרבים באמת לה' מטבח, ומכירים אותו ואת השגחתו הפרטית באמת, כמבואר לאל בסעיף פ"ז, שהעדי תפילה באמת ובאמונה שלמה מכירים את ה' יתברך כראוי. בהתקרבות אמיתית לה' מטבח, והכרה באמת ובתמימות את ה' יתברך, נקרא ייחוד קדשבריך ושכינתה. ואין ערך החילה סעיף ט', שם מבואר ביותר פירוש אמיתי מליקוטי הלכות. בעניין איחוד קודשא בריך ושחמתת. פט תפילה באמת ובאמונה כראוי מועילה לכל דבר שאדם צריך לו, הן לרפואה, הן לפרנסה, הן כשזקוק לישועם ייסורים ופחדים חס ושלום. אם יתחזק בתפילה ובקשה כראוי להשם מטבח באמת ובאמונה כראוי, בוודאי ייוושע בישועה גדולה. ואפילו אדם שאינו יכול ללמוד, רק חפץ לדעת ללמוד, יכול בתפילה ובבקשה לפעול אצל השם יתברך, לקבל דעת ושכל שיוכל ללמוד. כי על ידי תפילה באמת יכול לזכות לכל הטובות, לתורה, לעבודה ולכל הקדושות, ולכל הטובות מכל העולמות בגשמיות וברוחניות. צדיק, צריך מאוד להכריח עצמו ולהתחזק, להתפלל בכוונה. היינו בהתעוררות ובמתינות, ולהקשיב היטב לתיבות התפילה. כי האמת אינה כפי האומרים שאין צריך להכריח עצמו מדי כדי להתפלל בכוחות וביגיעות. רק האמת היא שצריך בכל תפילה להתחזק בכל הכוח להתפלל כראוי, כמובן בתחילת הסעיף. והגם שבאמת קשה מאוד להתפלל את כל סדר התפילה כראוי וכנכון, ועל פי הרוב אי אפשר להתפלל רק מעט, היינו חלק אחד מן התפילה, מתפללים בהתעוררות ואחר כך מתעייפים ומאבדים את הרגש ואי אפשר יותר להתפלל כראוי? מכל מקום, אפילו שאינו יכול להתפלל כלום ואפילו שאינו זוכה לשום התעוררות שיוכל להתפלל ברגש כראוי, גם הוא מחויב להתחזק בכל הכוחות להתפלל משהו יותר טוב. כי צריך לדעת ולזכור כי הגיעות והטרחות שצריך להכריח עצמו להתפלל, אפילו שלא יתפלל כראוי, חשובים מאוד אצל השם נדבך, וזה שקול כנגד הקרבת קורבנות. היינו שנעשים על ידי זה תיקונים שנעשו בזמן בית המקדש על ידי הקורבנות, וכן בכל המעשים טובים שצריך לעשותם, אפילו אם אינו זוכה לעשותם כראוי. רק אם בכל זאת מתחזק באמת בהגיעות, בטרחות ורצונות לעשות את המעשה הטוב, אזי ההגיעות חשובות מאוד אצלו ידבך, ונעשים מהם תיקונים כמו מקורבנות כמבואה ולמעלה. צדיק א. צריך להיזהר מאוד להזדרז תמיד בבוקר השכם להתפלל מיד שיתחיל להעיר היום, וגם לא ילמד לפני התפילה בכדי שלא יאחר זמן קריאת שמע ותפילה כמובא בשולחן ערוך. ובפרט לא לעסוק בענייני פרנסה וחול וכיוצא באלה שזה בוודאי אסור לפני התפילה. גם לא ינהג במנהג של שטות, כמו האנשים הנוהגים בחומרות יתרות לנקות גופם לפני התפילה, ומחמת זה עוברים כמעט בכל יום את זמן קריאת שמע ותפילה, ומבטלים זמן רב על הנקיות, ומפסידים מחמת זה תורה ותפילה, חוץ ממה שמפסידים זמן קריאת שמע ותפילה. גם על ידי שמכריח עצמו לנקיות טרם הזמן, מזיק הדבר לגופו ובא לחולאים רבים, אחמנא ליצלן. ולכן זה רק מעשה בעל דבר שמפתה את האדם לחומרות כאלו שהן כנגד השולחן ערוך. כי באמת כל זמן שאין נחוץ ממש עניין הנקיות, מותר להתפלל בלי שום ספק, כמבואר בשולחן ערוך. ואפילו הפוסקים המחמירים בעניין נקיות, אינם התכוונו לחומרות כאלה שעל ידם עובר זמן קריאת שמע ותפילה. אלא כוונתם שרק אם נראה שמוכרח לנקיות, אזי ינשא עצמו קודם התפילה. אבל לא ישתדל על זה בהגיעות ותחבולות כמנהג השוטים, עד שעובר מחמת זה זמן קריאת שמע ותפילה. ובפרט כשזה אינו נחוץ ממש, לא יבלבל עצמו. רק תכף יתפלל ביישוב הדת ובמתינות כראוי. בלי שום בלבול וספק נקיות. גם אלו שמחמירים בעניין נקיות, תפילתם ועבודתם מבולבלים הן תמיד, כי תמיד נדמה להם שאינם יוצאים כראוי בעניין הנקיות. ובפרט שיש לנו ברוך השם על מי לסמוך. היינו שאנו צריכים לסמוך על רוב הפוסקים מן השולחן ערוך המקלים בעניין נקיות. ועל רוב הצדיקים שהזהירו שלא יבלבל עצמו בעניין נקיות כלל וכלל. וצריך להיזהר בכל יום להזדרז בתפילה מה שיותר מוקדם, ובפרט לא לעבור חלילה את זמן קריאת שמע ותפילה, כמבואר בשולחן ערוך, וכמו שהזהירו על כך צדיקי אמת. צדיק ב. כאשר בעת התפילה נכנסים למחשבתו פניות ומחשבות זרות, אזי העצה לא לפנות ולא להתפונן בהם. רק יקשור היטב מחשבתו לדיבור. היינו שיאזין היטב לתיבות התפילה ולא ישאל לבלבולי המחשבה, ואזי ממילא יבטלו הבלבולים מהמחשבות הזרות, כמבואר למעלה בסעיף פ"ו ובערך מחשבות וערורים סעיף ח. צדיק ג' כשאין לאדם שום התלהבות בתפילה, היינו, שתפילתו היא בלי שום התעוררות ובלי שום רגש, צריך להכריח עצמו ולהתחזק, להתלהב ולהתעורר לתפילה. ועל ידי זה יוכל להתעורר באמת להתלהבות ולהתעוררות. וכשם שמי שמעמיד פנים שהוא כועס, על ידי זה בא לכלל כעס ממש, כך הוא ממש בקדושה לעניין תפילה, שעל ידי שמכריח עצמו ומתחזק להתפלל בהתלהבות ובהתעוררות, מתעורר באמת להתפלל כראוי בלב חם וברגש. וכן בעניין השמחה. כשאי אפשר לשמח עצמו בכל העצות שיעצו צדיקי האמת, צריך להכריח ולהתחזק ולעשות עצמו כאילו בשמחה. ולשמח עצמו בכל מיני עצות, אבל חלילה לא על ידי ענייני עבירה, ולא בתנועות שעל ידם יכול לצאת חלילה חילול השם. רק צריך לנהוג בעניין זה בחוכמה גדולה כפי המקום והזמן, ולפי האנשים אשר הוא נמצא בפניהם. כך מבואר בליקודי הלכות. ועל ידי זה יתעורר באמת לשמחה, ובפרט בזמן התפילה, שצריך בוודאי להתחזק בכל מיני עצות להתפלל בשמחה. גם צריך להרגיל עצמו להוציא מפיו את התיבות ואת בניגון שמח. צד"ד <coughs> עיקר התפילה הוא שיאמר את תיבות התפילה בפשיטות, שיקשיב היטב לפירוש המילים, ויאזין היטב למוצם פיו, ויזכור היטב כי התפילה מדברו אל השם מטבח. וכן כאשר עוסק הוא בתפילות ותחנונים פרטיים, צריך לזכור היטב שמדבר אל השם מטבח. ויקשיב היטב לתפילה, שזה עיקר כוונת התפילה. ולא יחשוב בשעת התפילה בכוונות האריזה על זיכרונו לברכה וכיוצא. כי אפילו האנשים הלומדים את כתבי האריזה על זוהר הקדוש ועוד ספרי קבלה, אסורים להתפלל בכוונות הנ"ל. רק כל אדם צריך להתפלל בפשיטות ובתמימות גמורה, כמבואר למעלה. כי להתפלל בכוונות של תורת הקבלה אפשר ומותר רק לצדיקים גדולים אמיתיים מחידי הדורות. אבל מי שאינו צדיק אמיתי בשלמות גמורה צריך להתפלל בפשיטות ובתמימות כמבואר למעלה. צדיקי אדם שאינו יכול להתפלל כלום, אם אפילו מחמת אונס חס ושלום, אזי מאבדו את הרגש בתפילה. אינו מרגיש בתפילה שום חיות, ואין לו שום התעוררות להתפלל. ולכן צריך להתפלל בכל אופן, ולהכריח עצמו להתחזק לדבר דיבורי התפילה בפשיטות גמורה, כמו שתינוק בבית רבו. כאשר מלמד מלמדו להתפלל, אומר את תיבות התפילה בפשיטות גמורה כנכתב בסידור. כך צריך להכריח עצמו להתחזק לומר את דיבורי התפילה. היינו להקשיב היטב בכל לבבו ובכל מוחו לתיבות התפילה. ולשמור היטב את מחשבתו שלא יחשוב בשום דבר זולת תיבות התפילה. וכשמקיים להתחזק בתפילה, כמבואר למעלה בסעיף זה ובסעיף צד, על פי רוב עוזרו השם ידבח והוא זוכה להתעורר לתפילה ברגש ובהתעוררות כראוי. צדיו צריך לדעת ולזכור שצריך להתחזק בכל כוחותיו ובכל מיני עצות לכל דבר טוב שצריך לעשות. כי בלי יגיות וטרחות אי אפשר לקיים שום מצווה ושום מעשה טוב באמת. כמבואר בדברי חז"ל, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ובפרט לעבודת התפילה. אין לתפילות המתחייבות על פי שולחן ערוך, היינו שחרית מנחה ומעריב, אין לתפילות אמיתיות אחרות, היינו תהילים וכיוצא. ובפרט לתפילות שצריך להתפלל על השם מטבח, על מנת לפעול ישועה מצרות ויסורים אחמנה לצלן. שלזה צריך להתחזק הרבה יותר מאשר למעשים ומצוות אחרים. כי עיקר הצלה וישועה מכל מיני צרות ואיסורים הוא רק על ידי תפילה באמונה אמיתית. והעיקר שאפשר להכיר את השם מטבח, והשגחתו הפרטית, שזה יסוד ושורש כל היהדות, הוא רק על ידי תפילה עם אמונה אמיתית. ומחמת זה מתגבר העץ הרע בכל מיני עצות ומיניות למונעו מתפילה באמת. ועיקר המניהו, מה שהיצע הרע מפיל את האדם לכפירות, תחמנה ליצלן, שלא יאמין שהתפילה עוזרת. ומחמת הכפירות מתרחק חלילה אפילו מן התפילות הקבועות מכל היהדות. על כן צריך להתחזק מאוד בעבודת התפילה, ולא להיבטל מפני שום מניהו ומפני שום כפירות. ואזי בוודאי ישמע השם יתברך את תפילתו ובקשתו שמבקש על כל דבר ועניין. ובוודאי יושיעו מכל מיני איסורים. גם צריך לדעת שאם רוצה להתפלל באמת ובתעוררות ובהתלהבות כראוי, ובכל זאת אינו זוכה להתפלל כך, חייב להכריח עצמו להתפלל איך שיכול, כמובן למעלה בסעיף צדיקי. ואסור לו שיפול בגלל דבר זה מדעתו, או להיכנס בשל זה לעצבות ודאגות. רק צריך להתחזק מאוד בשמחה על זה שיתפלל בפשיטות אפילו בלי התעוררות, כמובן למעלה בסעיף צדיקה. וצריך להשתדל לומר אחר התפילה קצת תהילים או תחינות ובקשות אחרות בהתעוררות כראוי. ואם גם תפילות ובקשות אלו אינו יכול לומרם בהתעוררות כראוי, אסור לו לחלש בדעתו מזה. רק יחכה ויקווה ויתגעגע אל השם מטבח. עד שיעזרהו שיוכל בזמן אחר להתפלל כראוי בתוארות וברגש, וכשינהג בעבודת התפילה, כמבואר בסעיף זה ובעוד סעיפים אחרים, וכן בכל המעשים הטובים, אם יתנהג בהדרגה ובמידה ביישוב הדעת כראוי, בוודאי ילך בעזרת השם בדרך ישרה, הן בעבודת התפילה, הן במעשים טובים אחרים, ויזכה לטובה רבה. כך מבואר בליקוטי הלכות בכמה מקומות. צדיק ז צריך להרגיש בלב אפילו צרת יחיד, ובפרט צרות רבים, חס ושלום. היינו, אפילו כשאדם אחד שרוי בצרה חס ושלום, צריך גם להרגיש בליבו את המהירות והייסורים שהיחיד סובל. ובפרט כשרבים חס ושלום סבוכים בצרות, צריך בוודאי להרגיש את ייסוריהם ולצעוק אל השם יתברך ונתפלל אליו באמת, הן בשל ישועת הרבים, הן בשל היחיד, ובפרט עבור ישועה שהרבים זקוקים לה. צד ח. על ידי בשורות טובות אפשר לומר תהילים. היינו, מי שמשתדל לבשר בשורות טובות, זוכה על ידי זה לחשק ורצון לומר תהילים, וזוכה לומר תהילים והתעוררות כראוי. עצות אחדות מספריו הקדושים של הצדיק הקדוש מוהרן מברסלב זהה איך להינצל מכל רע. א. כל אדם חייב לדעת שלא יקל במחשבתו, ושלא ירמה עצמו שעל ידי ערעור בתאוות נהיו פחמנא לצלן, אינו גורם רע. כי האמת היא שמחשבה רעה היא גדולה שאי אפשר לפרטה כלל. מלבד הרעה נגרמת בעטייה, כפי מאמר הגמרא הקדושה, שלא יחשוב רע ביום כדי שלא יבוא לטומאה בלילה. על כן צריך כל אדם לשמור מאוד את מחשבתו ויחשוב אך טוב. ב. המחשבה היא ביד האדם לעטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו. על כן, אם האדם חושב טוב, או אפילו מחשבות של מסחר, אינו יכול באותה שעה לחשוב מחשבות רעות. ג. אפילו אם בלא משים נתתה מחשבתו לערער בדבר לא טוב, אפשר גם על ידי עצה זו להטותה למחשבה אחרת, בדיוק כפי שמתאים סוס שסר מן הדרך הישרה אל הדרך הטובה. עיקר הניסיון שמנסים כל אדם מישראל הוא אם יוכל לגבור על מחשבתו. היינו לסור מן הרע ולחשוב רק טוב. Hey, ה. העצה האמיתית לכל היא רק לבקש מהשם יתברך ולהסיח ליבו לפניו בלשון המדוברת. וכן כל מחשבותיו והסתכלותו שאינו לרצונו יתברך, בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון, יסיח הכל לפניו יתברך ויצעק ויבקש על נפשו שיעזרו לשמור מחשבתו וראייתו על פי התורה הקדושה. ו. בספר הקדוש לקותמוהרן מובא תיקון למקרה לילה חס ושלום, שיאמר באותו יום את עשרת הנזמורים הידועים. אם יוכל לטבול מיד במקווה, ולאחר מכל לומר את עשרת הנזמורים בוודאי טוב מאוד. כי המקווה הוא דבר ראשון לטהרה. רק אם הוא אנוס, למשל חלוש וחולה. או שאין בה נמצא מקווה וכיוצא, אזי אמירת הסרט המזמורים גם כן תיקון גדול. גם הבטיח רבי נתן זיכרונו לברכה, תלמידו המובהק של רבנו זיכרונו לברכה, שכל מי שיטבול בכל יום ויום כדי להתקרב לשם יתברך, יזכה לתקן כל שעליו לתקן בעולם, ויזכה לתשובה שלמה ולכל טוב אמן. את עשרת המזמורים צדיק הצדיק מוהר"ן להודיעם ולפרסמם לכל. גם אם לכאורה קל מאוד לומר את עשרת המזמורים, אך מפני חשיבותם ועיקר ערכם קשה לאומרם. על כן עושים אנו את המוטל עלינו לעשות, להודיע ולפרסם את התיקון הגדול, על ידי אמירת עשרה מזמורים הנ"ל. וכל אדם המחפש תיקון לנפשו, יציין מיד לפניו את עשרת המזמורים ויאמרם. טוב מאוד היה להנהיג בציבור על כל פנים בשבת בבוקר, כפי שנוהגים בכמה מקומות, לומר אחר התפילה בציבור תיקון הכללי. וזכותו של דוד המלך עליו השלום, וזכות הצדיק שגילה לנו את התיקון, וזכות כל הצדיקים הקדושים, תגן עלינו מכל רע, ונזכה לראות בביאת גואל צדק במראה בימינו אמן. חזק, חזק ונתחזק.